På WingingTheMap.com. Du lytter til Radio 24, -7. den originale taleradion. Velkommen til Hitlers æseløer med Jarl Kåre. Velkommen til programmet Hitlers æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Kåre. Den anden verdenskrig blev indlægt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 80 millioner mennesker livet. Og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager og slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og deres organisationer, såsom SS, blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløre, der præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om 2. verdenskrig. <tryk> Der deutsche Vormarsch ist nicht mehr aufzuhalten. Schon stehen unsere Truppen vor Minsk. Rechts und links der Straße brennende Sowjetpanzer. Das Vernichtungswerk ist vollkommen. Die Zahl der Gefangenen wächst in die Hunderttausende. Über 70.000 Mann der westlich Minsk eingeschlossenen Sowjettruppen streckten det sind der Europa vi hører her, det var et klip fra den propagandistiske tyske ugevy fra sommeren 1941, hvor Hitlers Fældtog, der var indledt den 22. juni samme år, mod Rusland var nået til den hvide russiske hovedstad Minsk. Msk. det var en militær kæmpe succes men hvor millioner af sovjetiske soldater måtte i krigsfangenskab. Men krigen på Østfronten hører til blandt de mest rå og modbydelige konflikter i verdenshistorien. Der gik ikke ret lang tid fra, at tyskerne erobrede områder i Baltikum, Rusland, Ukraine og Hvide før et helt enestående, brutalt voldshærdømme med de berømte Einsatzkommandos i spidsen, gik i gang med systematisk at myrde den jødiske befolkning, Både mænd, kvinder og børn. Og ofte på en så bestialsk måde, at der trodser en beskrivelse. Men ikke nok med det. Som om at forbrydernes omfang og brutalitet ikke i forvejen er svær at forstå, ja, så udsultede tyskerne sovjetiske krigsfanger, som man i også gjorde til slavearbejder. Faktisk spekulerede, nazistiske politikere og embedsmænd bevidst i at lade befolkningen gå til grunde, simpelthen ved at konfiskere levningsmidler og fødevarer. Endelig førte besættelsesmagten ind. Konsekvens og skålsesløs afstraffelsespolitik over for civilbefolkningen. Og der var en klapjagt på de partisansstykker, der alligevel vedblev med at vokse frem. Ikke mindst på grund af nazisternes radikale metoder. I bogen En skole i vold har historikerne Dennis Larsen og Terkel Strede sat sig for at beskrive det tyske besættelseshærdømme i Hvide Rusland under besættelsesårene 1941-44. Og de ekstremt voldelige forhold, som var dagligdag i lejre, var også nogle af de 6.000 danske frivillige, der meldte sig til tysk krigstjeneste på Østfronten, arbejdet og medvirket til nogle af de uendelig mange grove forbrydelser, der fandt sted. Derfor kan jeg nu byde den ene af forfatterne til bogen En skole i vold. Velkommen, det er dig. Terkel Strede, du er lektor i samtidshistorie ved Syddansk Universitet i Odense. Du har udgivet en stribe bøger om, om øh, nazismen og nazismens forbrydelser. Blandt andet en bog om øh, Hannah, Hannah, Arns, Hannah Arns bog om Eichmann i Jerusalem. Øh, I har udgivet den her bog en skole om i vold på Brusk 1941-44, Frikopps Danmark, hvor det tyske besættelsesherr dømme i Rusland udkommet på... På forlaget Gyllendal. Hvorfor hedder jeres bog En skole i vold? Det gør den sådan set med et dobbelt formål. Det ene det er, at øh, den tyske krig mod Sovjetunionen øh, foregik, som du lige har sådan set beskrevet, det er ikke øh, med en enorm brutalitet, og at øh, de øh, sovjetiske østområder øh, blev øh, skolen for de tyske væbnede styrker i hvordan det var, man kæmpede, hvordan det var, man så på de andre, hvordan man så på dem, som de anså for at være undermennesker, hvad man kunne tillade sig. Og så er der jo det spe specielle, at uh, Frikorps Danmarks uh, rekrutuddannelse kommer til at foregå midt i centrum af det her uh, hav af voldsudøvelse osv. Så, videre. så uh, de danske rekrutter bliver også op oplært, uh, kan vi sige, i, i, i det miljø og bliver oplært i, hvordan de selv kan indgå, ikke bare i kamphandlinger ved fronten osv., som er det, vi har hørt om, øh, men også øh, i øh, krig mod civilbefolkningen bag øh, linjerne. Den her lejre, SS-lejen i Bobrushk, øh, vi skal måske også lige have at vide, hvor er Bobrushk henne, det er en by i Hvide Rusland. Hvad var formålet med den her SS-base, og, og, og hvor lå den? Ja, den ligger i Bobryske. på er sådan, hvad, kan man, hvad man kunne kalde Hvideruslands Aarhus, altså med hensyn til størrelse og betydning. Og den ligger 150 km sydøst for Minsk, altså over i det østlige Hviderusland, som forblev under den tyske værne hvor de vestlige dele kom ind under tysk civiladministration. Det gør en forskel nemlig. Øh, lejrens opgave, der bliver oprettet tre sådan nogle store lejre på Østfronten. En op nord på, en, den her i Bobrysk i midten, og så en nede sydpå i på Petrovsk, altså en af de omkæmpede byer i dag. Øh, og det var altså øh, lejre, hvor øh, SS og polititropperne de arbejdede altid meget tæt sammen, hvor de havde deres, deres forsøgninger, altså, og hvor de så at sige kom hen, når de skulle slappe af, eller når de var på vej fra det ene sted til det andet. Det fungerede som slags hotel for, folk, for folkedrabsenhederne, i, i hele baglandet. Og folkedrabsenhederne, det er? Det er indsatsgrupperne, det er øh, ejensatskommandoerne, sonderkommandoerne, det er de såkaldte politibataljoner og reservepolitibataljoner. Så er det øh, kollaboratøreenheder fra forskellige lande, blandt andet Frikomst Danmark. Altså nu siger jeg folkedrabsenheder, der vil jeg, jeg skældne i virkeligheden, for øh, der var nogle enheder, som kun havde til formål at slå jøder ihjel. Og, og hvad de kunne sådan, få op af kommunister og fjender af nazismen osv. Og, øh, og så er der nogle andre, som har øh, i virkeligheden først og fremmest så til opgave at føre væbnet kamp imod øh, den røde her, men som samtidig deltager i folkedrab øh, hvad skal vi sige, i deres fritid, og når de ikke lige præcis ligger ved fronten. De her Einsatzkommandos, hvem opstiller dem? hvad er formålet med dem? Einsatzkommandorerne blev opstillet af, af sikkerhedspolitiet og Sicherheitspolizeis, ja, og de bliver, øh, og de bliver øh, sammensat af folk fra Waffen SS og fra politistyrkerne og fra øh, allgemeine SS og så Altså simpelthen rode sammen af folk med øh, fra mange forskellige enheder. Er man frivillig? Der er man frivillig. Ja, øh, det gælder ikke for den almindelige mand, altså han bliver spurgt, men altså alle officerende og så osv., de øh, er at frivillige. Det var sådan, at i Tyskland blev det anset for at være en nødvendighed at have gjort tjeneste øh, i østområderne, hvis man ville have en karriere. Det galt både militært, og det galt også civilt, og det vil sige, der melder sig mange civile, som egentlig godt kunne blive hjemme, fordi de havde krigsvigtige for eksempel fra politiet. De melder sig frivilligt til at komme over til Østområderne for at få deres ilddåb og for, for, for at have et stykke tid i fronttjeneste, som gør, at de kan gå videre i karrieren, når de kommer tilbage. SD. Hvor er man organisatorisk? Hvor hører man hjemme? Hvem, hvem bestemmer over SD? Over SD bestemte, bestemte indtil 1942 før, her, af Reinhard Heydrich. Så han, var, han var chefen for det og bliver så chefen for hele det samlede terrorapparat, der består af mange forskellige øh, politienheder osv. så videre. Men SD er snævert sagt altså ss efterretningstjeneste. Og det vil sige den øverste leder er Heinrich Himmler. Ja, over ham er jo er, er jo Heinrich, altså over Heinrich Heinrich Himmler, som er chef for som var, som var rigsfører for SS og chef for hele det tyske politi. Altså man får jo en partiinstitution, nemlig SS og politiet, som var en statsinstitution, kobles sammen i personalunion, og så kommer de mere og mere til arbejde, som om det er en, hvad skal vi sige, en enhed. Og hele kontoret, rejssikkerhedshavtamt, ligger så i, i Berlin. Det og... ligger så i Berlin, ja. Godt. Og, og, og Reinhard Heidrich, for dem, der ikke er med på det, det er jo ham, der sådan set er ja, indløs, som kender vi, altså det her det såkaldte jødespørgsmål, hvordan man løser det, altså videre simpelthen begå folkemord på, på jøderne, det er ham, der formulerer det? Eller? Ja, det er ham, der formulerer det. Han får til opdrag af Göring, som på det tidspunkt er det tredje rigs økonomichef, kan man sige. Ikke? Og derfor også ansvarlig for det jødiske spørgsmål, fordi man i den tidlige fase mere så det som et spørgsmål om, hvordan man kunne udplyndre dem, end egentlig mødt dem. Han giver så Heidrich i opdrag i 1941 at lave en plan for, hvordan man kan få dem slået ihjel alle sammen. Men vi skal tilbage til brusk, som er en by på omkring 250.000 mennesker. I dag. I dag. Den gang 85.000. Den gang 85.000, altså omkring 1941. Den tyske værnemagt er trillet forbi. Europa går imod Moskva og Leningrad. Så det her, det her område, Hvide Rusland ligger jo så bag fronten. Ja. Og det er så et område, der hedder... Det kunne ikke og det, det, det tilbagetrukne herområde i midten, kan man oversætte det frit mellem. Ja, det er cirka det, det er de der 200-300 km bag ved fronten, som forblev i militærets administration. Og det var egentlig meningen, at det så ret hurtigt skulle i over under under administration, Men så på grund af, at noget her stopper den tyske fremrykning, så bliver også grænsen heller ikke flyttet længere, end den kommer til at ligge imellem Minsk og øh, Borbrysk. Og der bliver den liggende. Ja, hele vejen igen. Så siger, fronten er flyttet, Front. og så sker der noget. Der kom, tyskerne bestemmer jo nu her i det her område. Ja. Der er en, en lokal befolkning. Der er rigtig mange jøder, der bor i Hvide Rusland på det her tidspunkt. Ja, i, i, i Borbrysk by var det en tredjedel af befolkningen, der på det tidspunkt var jøder. Gik man 100 år tilbage, så var det over halvdelen. Men, og i, rundt omkring ude på landet og i de mindre byer, og mindre byer kan også godt være pænt store efter dansk målestok. der var det også mange steder i det, et jødes befolkningsflertal stadigvæk. Og så kommer, så, så kommer den tyske administration, hvis man kan kalde det det, og så starter blodbadet jo rigtig hurtigt. Det starter med det samme. Det, Men... starter, det starter med det samme, fordi allerførst, så det første man gør, det er, at da man skal rydde op efter slagen, og i Bobrysk var det første egentlige modangreb fra den sovjetiske her side. Så der er voldsomt kampe, og der ligger masser af døde tilbage. Og det første man gør, det er, at, at så, den tyske besættelsesmagt, da de rykker ind, så kommanderer de jøderne ud og rydder op. Altså ueksploderede bomber og ammunition, der ligger rundt omkring osv. Og, og begrave de døde. Øh, og, øh... Det sidste er rejst fuldt, og det andet det er et decideret livsfarligt. Yeah. Dele, Men da det jo var jøder, og den, med den stilling, de havde i den nazistiske ideologi, som et folk, der skulle forsvinde, øh, så var det jo helt i orden. Gør de det klart fra starten af, at det er det, der skal ske? Nej, det er jo... Altså, der er jo stor diskussion blandt historikerne om det er i foråret 1941, at man har besluttet det, eller det første er noget, der udvikler sig i efteråret 1941. Øh, så... så hvor meget det ude, så at sige, hos de enkelte kommandør osv., har været klart, hvad der skulle ske på længere sigt, det, det, det er uklart. Ikke? Men i hvert fald så, be, så behandler man jøderne øh, som undermennesker fra starten af, som man kan benytte fuldstændig, som man vil, som man kan udplønne fuldstændig, som man vil, og de første massakrer foregår også ganske få dage efter, man er rykket ind i Bogbrugsk. Og det er så massakrer på, øh, øh, lad os sige, på, på unge mennesker, våben før, mænd, og så på nogle af de ledende i de jødiske menigheder og så videre. sådan som så man ødelægger øh, det lederskab der var og, og, og, og i jøderne uden lederskab. den GPU-Agenten Hand in hand det vi hørte her, det var fra den tyske ugerrevy, hvor man dissideret hetser jøderne fra starten af. Alle ved jo, at, at, at, jøde, at, at tyskerne og at den tyske propaganda kører massivt på jøderne her. Står det allerede klart fra starten af, at det er det, der er hensigten? Altså, vi, vi, vi ved jo godt, at de øh, laver øh, krematorieovne, at de øh, gaser dem i Auschwitz i, i, i, i og, og hele den der industrielle hvad skal man sige, henrettelse af folkemord. Men det kommer jo først senere. Det, der sker i 1941, hvordan sådan rent praktisk foregår mordet på, på jøderne på det her tidspunkt? Man kan sige, at i 1941 der er folkedrabet øh, det, man vil kalde en operation. Det vil sige, at man skyder jøder. Og man skyder dem selektivt. Man går efter lederskabet først, så går man efter forskellige grupper. Og så meget snart bliver det sådan, at man går efter dem, der ikke kan arbejde, fordi man skal bruge dem, der kan arbejde til slavearbejde. Øh, I Bobrusk sker der konkret det, er, at man, øh, efter en par måneder så spærer man øh, jøderne ind i en ghetto. Og så i november måned der beslutter man sig til, at den ghetto skal ryddes så laver man en massaker, den kører over tre dage. Øh, der skydes øh, 25, øh, 25, 100, godt 2500 mennesker per dag. Øh, og øh, det foregår simpelthen ved, at man henter dem ud til et bestemt sted, øh, og, øh, hvor man har gravet nogle massegrav, og så, øh, så bliver de stillet op, og så bliver de skudt med, hvad man har af håndvåben og maskingevær mas, maskin, øh, osv. Og, så, videre. og øh, så, tror, så tror tyskerne, at nu er på judenregn, som de sagde det, altså betyder... øh, rense for jøder. Ja. Øhm, og så viser det sig bare, at øh, mange var flygtet og kommer tilbage, fordi de på grund af befolkningens holdning rundt omkring ikke rigtig kunne leve uden for gatoren og kommer tilbage ind i ghettoen. Og øh, i december måned, der konstaterede tyske at nu bor der lige så mange jøder igen i Bobrysk, som vi har skudt. Og så laver de en massaker til, at den foregår den 30. og 31. december. Altså frem til og med nytårsaften, der skyder man dag og nat og skyder andre 5-7.000, så er der stort set ikke andet end et par hundrede tilbage, som var nogen, der var arbejdet blandt andet på byens øh, militærlasseretter som, som læger osv., øh, nogle håndværkere, og øh, de, de overlever jo ikke foråret 42. Det er så i foråret 42, at gaskammerne et helt andet sted over vestpå i Polen begynder at fungere. Så der er de der to faser, øh, massakrefasen, og så den deindustrialiserede folkedrag. Man kan sige, at der er også den her nazistiske terminologi, som er forfærdelig judenregn, jøderen ja. ent judung, øh, og, og, og der er andre øh, altså ord. De ord må jo også betyde et eller andet. Altså, man er jo helt bevidst om at, at, at tage en, en, en gruppe mennesker, og så gøre det sådan noget specielt. Altså det er sådan noget afløsning af det ord, man, der kommer tættest okay. på. Jamen det er lige præcis, fordi sådan, sådan blev øh, i den racistiske tænkning, som nazisterne jo lagde til grund for hele deres ideologiske system, der så man jøderne som forurening af øh, den ariske race, og, de, og man så dem som skadedyr, og skildrede dem som skadedyr i propagandaen. Og, og vi ved, at de der propagandafilm, for eksempel den, der hed Den Evige Jøde, hvor man viser jøderne sådan som, som rotter, Øh, at de bliver vist aften før de her massakre, ikke? for ligesom at animere folkene til. Nu skal I bare se, hvorfor det er, I skal ud og slå de her hjælp. De ser ud som mennesker, men egentlig er de dyr. En anden ting er jo også, at øh, tyskerne jo har, øh, råber alle de her områder, men øh, de har sådan set også taget rigtig, rigtig mange, faktisk flere millioner øh, sovjetiske krigsfanger. Ja. Øh, og øh, hvad sker der med dem? Den allerstørste af de krigsfangerlejre der bliver lavet i ryggeværdige herresgebiet, altså i det uh, område, der administreres sig i ligger i Bobrysk, uh, Dulag 131. Uh, på et tidspunkt er der 160.000 fanger i den på én gang. Uh, og, uh, men det, der sker, det er, at meget ofte så skød tyskerne uh, fanger, Øh, så, snart de, så snart de overgav sig. Og der var rigtig mange i den sovjetiske her, som overgav sig. De havde massive problemer med motivationen i starten. Så der var mange, der overgav sig og tænkte, det kan ikke være værende Stalin, det her. Ikke? Så lad os gå over til, til tyskerne. Og så blev de ofte skudt. Især såret skud, Man får ikke at skulle have besvær med at transportere dem osv. Og, og så kommer de til de her... Øh, resterne kommer så til de her øh, gennemgangslejre, som Dula 131 i Borbrysk. Og der blev de sultet ihjel. De får stort set ikke noget mad. Så spiser de, hvad der er af græs på græsplænerne, og hvad der er af blade på træerne videre. Der er en forfærdelig øh, episode i, lige præcis i Bobrusk, hvor, øh, øh, hvor øh, et stort antal, vi taler måske om 100 krigsfanger, bliver jaget op i træerne for at øh, spise blade, og tage blade ned, og hvor SS eller, øh, og værnemagten, der er det de fælles om, både det den almindelige her og SS, øh, de så, står så ned og skyder til mål til efter dem, og, og det er altså en massakre, der koster flere hundrede mennesker livet. Øh, altså, øh, behandlingen af de sovjetiske krigsfanger, den trodser en værdbeskrivelse. I Bur brusk. Ved vi konkret, en del af dem bliver spærret ind i nogle kasser hvor der lynhurtigt bliver så meget mangel på ild, at der, der faktisk bliver, nærmest bliver kvalt. Og den anden halvdel, de står ude i øh, voldgravene, for det var en gammel fæstningsanlæg fra, øh, fra Napoleonskrigene. Øh, der står de ude i voldgravene, og når det så regner, øh, så er der ikke noget, som helst tag over hovedet eller noget, der bliver, det, så bliver den bare fuld af vand, og så står de i vand til øh, knæene eller til livet, og, og dem, der så bliver svage og falder om, de drukner. Nu vil nogen måske sige, jamen allerede på det her tidspunkt var der jo beskyttelse af soldater, og der var noget, der hedder Genève-konventionen. Hvorfor, hvorfor behandlede tyskerne ikke de sovjetiske soldater, ligesom de for eksempel behandlede vestallierede soldater. Det gjorde de, fordi at, at feltå mod Sovjetunionen, det var hovedslaget for, for Hitler set. Og det var hovedslaget ikke imod, hvad kan vi sige, en, en værdig fjende, men mod de asiatiske undermennesker. Sådan så han det. Og de fortjente ikke at blive behandlet som kombatanter. Og så var der det, at Sovjetunionen, da det jo var en socialistisk stat, den eneste socialistiske stat, øh, havde et princip om, at man ikke underskrev øh, internationale konventioner med det kapitalistiske udland. Og da man så i 20'erne får øh, hvad skal vi say, genforhandlet øh, Genève-konventionen, der jo blandt andet handler om beskyttelse af krigsfanger i krisesituationer, så skrev de ikke under. Og det brugte tyskerne så øh, som øh, fineblad for, at de kunne føre den her Øh, den her, man kan sagtens sige, folkemorderiske politik, det koster jo ud af de 3 millioner, de tager, som fanger inden år 1941, slutningen koster det 2,5 millioner livet. Altså, så få overlever der de første 6 måneder. Og det er helt, be, helt bevidst og med vilje. Men på et eller andet tidspunkt, så, så, så, må, så må tyskerne vel også se, at de får brug for noget arbejdskraft. Altså, ja. spiller det ikke ind på et eller andet tidspunkt, at man... Man, man tager med ligesom livet af alle de her mennesker, men man kan vel godt bruge dem i... Jeg ved i hvert fald, der er forskellige... 100.000 sovjetiske krigsfanger, som kommer til Tyskland og arbejder i den tyske krigsindustri på forskellig vis. Ja, det er lidt senere. Altså, der, sker det, der sker det, at da man begynder i de tyske biografer at vise de her urevyer, som, som vi har hørt nogle lydklip fra, af de her enorme uendelige rækker af røde rødermister, der nu marcherer i fangenskab, så står industrifolk i Tyskland og klapper i sin hænder og siger, juhu, nu får vi nogle, nu får vi nogle slavearbejdere. Og de når bare aldrig frem, for de dør på vejen, eller de dør i de der øh, gennemgangslejre, de fleste af dem. Men det lykkedes industrien at få presset igennem, at Hitler så at sige bøjer sig og siger, okay, så lad os tage nogle af dem ind. Så kommer de, så laver man eksperimenter. Jeg havde på et tidligere tidspunkt i min karriere forsket i Volkswagen-koncernens historie under nazismen, og de fik for eksempel tusind af de her, øh, for at teste, om de duede, til noget arbejdsmæssigt, og om de var for farlige, altså modstandere, om de ville lave sabotage og sådan noget der. Ikke? Og det viser sig, at mange af dem, de fik, de stod simpelthen og faldt døde om, døde om ved, ved, øh, ved drejebænkene, øh, fordi de var så afkræftet. Det er i, i slutningen, det er i øh, november-december 1941. Og så sker der en ændring, da man finder ud af, at man ikke har vundet over Sovjetunionen. Det troede tyskerne jo frem til cirka november, at de ville. Øh, og at, øh, at man derfor får brug for at booste øh, produktionen af, af ikke altså våben og så videre, ammunition, øh, så ændrer man kursen, og så bliver man øh, noget mere sparsom i omgangen med de her øh, krisefanger. Og så i 42 begynder man også at værve nogle af dem til kanonføde. Øh, altså de kommer ind i den øh, øh, i kollaboratørenheder, der, arbejder, der, der kæmper på Sovjetiske, på øh, øh, tysk side imod Sovjetan Og det er de såkaldte heviser. Det er hevis, og det, de har mange forskellige navne. OD, og så videre Det er alt afhængigt af, hvad for en type øh, arbejde de så fik. Om hvad er deres, deres kamp... motivation for at gå i tysk krigstjeneste Overleve. Simpelthen? Jamen, de kunne se, hvad der skete, hvis de... Altså, de, de døde jo af i de der uh, krigsfangelejre i, i, lange, i, i, i lange baner. Uh, eller af uh, ubehandlet sår, osv. Så altså, at man behandlede simpelthen ikke, de sårede jamen så får de sårinfektioner og ting, og så dør de af det, og så videre. Ikke? Plus volds, altså simpelthen øh, en af måderne at, at holde orden i de her krigsfanglejre på og på de marskolonner, det var simpelthen ikke, hårdt og brutalt og skydeløs på folk. Ikke? Øh, så, så hvis man gik fra A til B, øh, så hvis folk ikke kunne følge med, hvad skete der? Så skød os? man dem. Så skød man dem simpelthen på stedet. Og hvis nogen prøver, ser, at der ligger nogen gamle stivfrosne råer ude på marken der, ikke, og dem vil vi ud og have fat i, så vi får noget at putte i maven, ikke? så bliver det jo også skudt. Du lytter til Hitlers på Radio et om Anden Verdenskrig med Jarl og man I hørte her, det var som en Josef Stalin ved Krams Mure, en af talerne til folket, efter at Tyskland havde overfaldet Sovjetunionen i 1941. Jeg sidder i dag i studiet med Terkel Strede. Han er medforfatter til en bog, der hedder En skole i vold. På Brusk 1941-44, Frikrofts-Danmark og det tyske besættelsesherredømme i Hvide Rusland. En bog, der er udkommet på forlaget i og vi taler om øh, den øh, krig, som øh, nazisterne førte imod civilbefolkningen, heraf jøderne, øh, og, men også de øh, mange øh, sovjetiske øh, tilfangetagende soldater, som var i deres varetægt, og som de sådan, sådan helt øh, lod låde myrte på forskellige vis. Øhm, nu skal vi prøve at tale om øh, den, hvad skal man sige, danske indsats, so to speak. Altså de danskere, som rent faktisk også medvirkede til nogle af de her forbrydelser. Øh, hvem var de mennesker? Øh, Særligt Det er, altså... Dennis Larsen og jeg har jo fokuseret på byen på af mange forskellige grunde, og en af grundene er jo, at der fandt Frikorps Danmarks rekrutuddannelse sted i 1942-43. I starten uddannes rekrutterne et andet sted og bliver sendt direkte til fronten. Men dem, der kommer lidt senere ind i det, eller dem, der så på et tidspunkt har været såret og skal tilbage og så videre, de går alt sammen igennem Bobroisk, og der bliver de op, der bliver de trænet, der har de deres rekrutuddannelse. Og man havde, tyskerne havde, SS havde, og Frikopps Danmark fungerer jo de facto som en SS-enhed, og bliver trænet af SS-officerer. Man havde det princip, at man skulle træne rekrutterne i skarpe operationer fra dag 1. Det vil sige, de bliver sendt ud i øh, det omkring England, land for at deltage i øh, de almindelige øh, på det, det vil sige altså at pacificeringsaktioner, ikke? hvis der har været øh, optakt til partisanaktivitet, eller der er konstateret partisaner i et område. Og så bliver de sendt ud for at være med til at sikre høsten om efteråret, ikke? Altså sikre, hvad vil det sige at sikre den? At sikre at partisanerne ikke tager den eller sikre at bønderne ikke gemmer noget af den for at have noget selv at spise eller for at have noget til sortbørsen. Øh, altså, og så sikre at tyskerne under alle omstændigheder hele vejen igennem har et vældig højt øh, forbrug af kalorier. Øh, så der deltager de i det og det betyder groft sagt og skal vi sige bare at stjæle en stor del afgrøderne fra civilbefolkningen. Hvor efter den så sulter til del sulter i den, den her de her partisanaktioner eller mod banditterne, de såkaldte banditter og sådan noget. Ja. Det, er, det, er det et problem fra starten af, eller er det noget, der vokser frem? Ja, både og ikke. Altså, Stalin udpenser jo i den her tale, vi lige hørte en stund bag, der udpensler han jo et vældig scenario med, at nu griber sovjetfolket der bag ved linjerne, ikke? nu griber de altså massivt til våben imod de, de tyske invasorer osv. Men i virkeligheden var det et, en papirtiger i starten. Fordi Stalin, man havde haft et. Hemmeligt apparat i Sovjetunionen, der skulle forberede og havde lagt våbendepoter ud og trænet folk til at føre et partisankrig i det tilfælde, at nogen faldt ind over grænserne. Men det var Stalin blevet bange for. Altså han var bange for enhver form for hemmelige øh, organisationer, han ikke havde 100% kontrol over. Og derfor havde han nedlagt det et par år, inden tyskerne angriber og øh, skudt de fleste af de øh, ledende folk i det. Så man var på bare bund. Så får man den situation, at øh, på grund af den måde, tyskerne kæmper for, øh, på, som er at lave de der kæmpemæssige knip, kniptanksbevægelser, ikke? Så var der en del, øh, øh, og så fange store dele af den røde her. Med -kamp her og... Ja, yes, og... man skyder altså de såkaldte hurtige tropper frem øh, og, og lukker sådan kæberne om... Det kunne være 100.000 vis. Altså, de bliver vi omringet. Der, ja, de bliver omringet. Og så er der en del af dem, der gemmer sig og går under jorden og så videre, i stedet for at lade sig fange og havne i de krigsfargelejer, vi har hørt om, ikke? Øh, og... Øh, nogle af dem går over til partisankamp, og de fleste af dem de, de, de, bekymrer sig i virkeligheden mest om, hvordan de kan redde livet ikke? og undgå opdagelse osv. Men øh, så sker der det, at hen i løbet af efteråret og vinteren 41-42, der kommer der en egentlig partisanorganisation øh, op og stå, og man sender øh, grupper øh, af, af, af agenter ind i det besatte område. De bliver som regel fanget allerede inden de når frem til det område, de skal operere i. Men det lykkes alligevel, og det er vi i meget høj grad på grund af den politik, som tyskerne fører mod civilbefolkningen, og får rekrutteret en masse folk lokalt. Det giver sådan et bagslag, at det... tyskerne er så øh, ja. skånselsløse i virkeligheden. De er så skånselsløse, fordi de tænker, at de rykker ind, den her krig har vi vundet på en 12 uger. Og derfor behøver vi ikke at tage det fjerneste hensyn til de undermennesker, som, som bor der. Ikke sandt? Det er kun godt, så mange som muligt ryger væk, fordi så er der færre, at vi skal flytte bagefter, fordi meningen var, at man på langt sigt skulle germanisere hele området. Og hvis man er jøde, så har man vel ikke rigtig noget valg i virkeligheden? Nej, det er klart. Altså, jøderne skulle væk under alle omstændigheder, og det skulle de jo fra hele Europa i den nazistiske fantasi, sådan som den udvikler sig i løbet af 1941. Men, øh, men resten af civilbefolkningen skulle kun decimere sig, og gøringen opererer i, i sådan en stor overordnet økonomisk plan med, at øh, 30 millioner skal, skal dø. 30 millioner skal dø. Er enten af sult eller på anden måde. Eller til nød deporteres over. De regner med, at når Sovjetunionen er smadret, så vil man kunne påtvinge Sibirien, at det bliver et sted, hvor man deporterer en masse folk til. Så man simpelthen letter de vestlige dele, som skulle ind under Tysk, blive permanent under det tyske lebensraume, altså et rum, der skulle sikre, at Tyskland havde ressourcer nok, landbrugsmæssigt osv. At i det område der, der ville man have en befolkning, som var sådan tilpas lille, at der blev et stort landbrugsoverskud, som Tyskland, den tyske forbruger, kunne nyde godt af. Og den tyske her selvfølgelig. Men Tjernkelstrede, hvordan men man vil begynde jo så at bekæmpe de de her partisaner som ja. de hedder. Hvor, og, hvor lykkes man med det og... Nej, man begynder at bekæmpe dem inden de er der. Det er interessant nok og sjovt nok, og det betyder, at i starten er det jo faktisk ikke partisaner, man bekæmper, men det er civilbefolkningen og et fantom. Det er fantomet om, at rundt omkring i civilbefolkningen overalt, der lurer de. Man bruger også partisanbekæmpelsen som, som, en slags, som et slags slør hen over jødeudrydelserne, i det man påstår, at jøderne er i ledtog med partisanerne og i ledtog med Stalin osv. Det var en gammel figur, som tyskerne havde brugt og som også havde bred i den polske befolkning, i øvrigt den såkaldte judeokomune, Altså forskningen om Om for, Ja, forestillingen om, at kommunister og jøder var det samme. Okay. Og derfor så kunne man altså undergrave det sovjetsystemet ved at myrde jøderne. Og de bliver altså. Jøderne bliver beskrevet som folk, der er i ledtog med partisanerne. Det passede ikke. Så det er kunne man også kalde det. Det, det kaldte de det også i propagandaen. Ikke? Du har begge, begge begreber. Så det bliver brugt som et. Som det bliver brugt til at fortælle verdemagten og hvem der ellers skulle få skrubler over, at man var gik i gang der i efteråret 41 med at skyde civile, inklusive kvinder og børn, på, over i massiv skala. Ligesom at give dem, fortælle dem, at det her er en militær nødvendighed, for de alle sammen er agenter for Sovjetunionen. Og Adolf Hitler, han, han, han formulerer det sådan ret præcist egentlig. Han siger jo, at alle dem, der siger skævt til os. De skal sådan set De skal skydes, ja. ja. Og det var jo allerede i strid med folkeretten, ikke sant? Altså, hele krigen imod i Sovjetunionen bliver født fra, fra først til sidst øh, i strid med folkeretten, ikke? I strid med krigens lov, skrevne og uskrevne lov. Og det er vist og det er det, han siger. Øh, der er ingen grund til at tage hensyn til, til krigens lov over for de her undermennesker. Øh, der gælder en anden lov her, ikke? Og det, det er det, der siver ned også til folkene, som bliver uddannet der. Det er jo det, de får at vide til daglig. Det får de at vide i deres undervisning. Altså nu tænker jeg for eksempel på frikorpsfolden. De får det at vide i, i, i uddannelsen. Det de Weltanschauung, eller Weltanschauung. De har de Veldanschauung. Som verdensanskuelse, ja, som er også et nazistisk ord. Ja, ja de, har skolings, de har skolingskurser i, hvor øh, overledende, ikke tyskerne, men den germanske race er, fordi danskerne skal høre det jo med, ikke, øh, hvor overledende de er, og hvor meget de har fortjent at få mere at spise og større ret til livet end alle andre. og så så er der også i meget høj grad den praktiske skoling, der går ud på at vise, og vise de her rekrutter. Hvordan er det, vi gør ude i felten? Hvordan er det, vi gør, når vi kommer til en landsby? Ikke? Hvordan behandler vi civilbefolkningen? Hvis der er en, der ser skævt til os, så bliver han bløkket med det samme. Og hvis det viser sig, at der faktisk har været nogle partisaner på besøg i landsbyen, så brænder vi den af. Og så, og så tager vi dem, som kan bruges til slavearbejder og fører dem til Tyskland. Det er danskerne også med til. Øhm, og resten... Øh, de bliver så spærret ind i synagogen eller i en lade, og så bliver de brændt af. Og hvis de løber ud, så skyder man til efter dem med sine maskinepistoler. Hvorfor, hvorfor brænder man dem af ind i en lade? Ja, så altså man samler dem et sted for at have samling på dem, kan man sige, mens man gennemsøger byen, ikke? Og så er de der, og så er det med at bruge, med at bruge ild. Der er i virkeligheden både en symbolik og sådan noget rent praktisk i det, ikke? Altså det er billigere end at skyde, ikke? Øh, bruger man ikke så mange for, ressourcer. Nej, og så er, der også, så er der også et eller andet sted i noget uddrivelse på spil, ikke? Altså, at, der er sådan noget middelalder-agtige Ja, ord, det er, der er noget, der er noget med, med hekseforfølgelse og middelalder involveret i det, og, og vi, vi skal forestille os, at, at de billeder, der skabes, og de normer, der skabes ved den form for kamp mod civilbefolkning, og den uddannelse, der finder sted i form af kamp mod civilbefolkning, er selvfølgelig noget af de her folk tager med sig øh, resten af deres militære karriere, og det gælder for eksempel de 800-1000 danskere, der bliver skolet i øh, Borbrugsk som rekrutter til Frikorps Danmark. Den her synes, taktik, man, man, man, man laver, hvordan, hvordan bekæmper man sådan rent praktisk de her partisaner, som jo faktisk får nogle store landområder, hvor der kan lande fly, men ja. de bliver jo faktisk for, forsynet fra luften. Ligesom vi kender det fra, fra englænderne, der smed øh, våben ned øh, til, til, og, og sprængstof, ikke mindst øh, sprængstof, og det skulle de her partisaner jo også bruge. Så. På den side er der jo er der en parallel til Danmark, selvom at man nok må have lov at sige, at krigen øh, har en meget mere rå og brutal karakter i, i Hvide Rusland i Danmark under 2. verdenskrig. Og en helt anden dimension, ikke? Altså, det er faktisk sådan, at hen i, i løbet af 1942, der lykkedes det partisanerne at få kontrol over 85 procent af det østhvide russiske område, ikke? Altså den del, der var under herrens øh, administration. Det skyldes to ting, altså det... Eller primært... Altså det skyldes, at de bliver dygtigere til det selv, og at der er flere og flere, der motiveres af den der katastrofalt tyske politik over for civilbefolkningen til at stikke af og slutte sig til partisanerne. Men, men det, skyldes jo, det skyldes jo også, at Tyskland kommer i alvorlige vanskeligheder på fronten, og derfor må tynde sikkerhedstropperne i baglandet ud og hele tiden sende nye enheder frem. Og det er der et godt eksempel på, som lige præcis involverer Frikorps Danmark, fordi Frikorps Danmark da de har været igennem de første kampe der i dem jernskæg og havde haft ganske alvorlige tab, ikke, så bliver Og Og det er helt op ved de Ja, det er helt på Nordfronten, ikke? Og der mister de jo en helt lille mand. Øh, så bliver de sendt til genopstilling, og så er det ikke meningen, de skal tilbage til, til, til, til fronten igen, men i stedet skal de indgå i et brandkorps, som skulle rejse rundt og rydde resten af Rusland for jøder. Og så lige akkurat, hvor de skal ud på deres første aktion, og nogen af dem har skrevet hjem til deres familie, ej, det bliver spændende, nu skal vi altså rundt og rejse rundt, vi kommer til at rejse meget i Hvide Rusland og sådan noget. I kan være der derhjemme, vi skal ikke til fronten mere og så videre. Så bryder den røde her igennem et sted, og så må de sendes ud for at lukke et hul. Og dermed bliver Frikors Danmarks hovedstyrke sparet af tilfældighederne, og er den røde her for at komme til at indgå i den værste folkemordsbande, som historien nogensinde har set men de folk, der senere hen kommer igennem det såkaldte reservekompagni i Borbrudsk, de er i høj grad involveret i folkedrabet på jøderne. Hvor ved du det fra? Hvor jeg ved det fra? Der findes mange forskellige kilder, og der er, faktisk, der er faktisk en enkelt af deres kommandører, som bliver dømt efter, ved retsopgave. En, en meget mild dom, skandaløst mild. Men han bliver dømt for at slå en jøde ihjel i en lejr, en jødelejr, fordi i det her baseområde, som øh, øh, SS og politiet havde i Borbrugsk. Der opretter man, til at lave noget af slavearbejdet, der opretter man en jødelejr. Men på det tidspunkt har tyskerne jo myrdet alle jøderne. I Så det vil sige, vi at har, har, tyskerne har stort set myrdet samt jøder i Rusland. Der er 20.000 tilbage af 250.000. Ved, ved årsskiftet 1941. Så det omkring 10 procent. Ja. Og nu importerer man, hvis man har lov at bruge. Så Det er, utryk, de, ja. det er så, så, så, så kan de se ja, vi bliver nødt til at have noget. Altså, da vi jo ikke har vundet krigen, så er vi jo nødt til at regne med, at den her base skal være her et stykke tid, og der er nogen, der skal lave arbejde. Og hvor kigger man hen? Man kigger på hvideruserne. Mange af dem er rent væk. Man er begyndt at bortføre de bedste, de mest arbejdsduelige af dem til Tyskland til de såkaldte arbejdsjøder, som... Nej, det er så ikke nå. jøder. Det, det, er, det, er, det, er, det er ikke civil civilbefolkning. Okay. Og så, er det, så kigger man som sædvanligt igen på, nå, men så tager vi bare nogle jøder. Hvor kan vi finde dem? Men på det tidspunkt man, er, er de ved at lukke den største ghetto i Europa, Varsjava-ghettoen. Der var en halv million jøder, og de bliver ført til treblinka med toget øh, og gasser der og så videre. Og der piller man så nogle af dem ud. Og det er faktisk sådan, at øh, to befalingsmænd fra Pobos, de tager til... Vajshava øh, og selektere de her folk, for at få dem, der ser stærkest og, og mest arbejdsomme. Og det er yngre mænd. Og det er yngre mænd, og nogle af dem er meget unge, fordi... Øh det, det er fordi, at altså den jødiske altså det, der må man forestille sig, hvor, hvor meget de har været under presseksant af SS-konstant, de sender så dem, de har siddet i fængsler med. Og det var blandt andet en masse børn, som havde været med til at smule mad ind og ud af gavetålen. De ryger med, og de kommer til Båbrysk og mad. I alt kommer, kommer der med to transporter fra Warszawa 1.500 jøder. Til på bryst, de bliver spærret ind i den her jødelager, som ligger inde i valdlager som den her base hed ikke? Altså sådan et et, et hvad hedder det, et, et uh, -navn, ikke sandt? Øhm, og så bliver de ellers sat til alt muligt øh, tvangsarbejde. valtlager betyder skovlejr, En lejr i skoven ja. det, det var jo en lejre. det var et militært område der lå i en skov ikke sandt? og i den, øhm, inde i den base der er så den her jødelejr og de bliver sat til jordflytningsarbejde, og de bliver sat til at bygge nogle øh, barakker, blandt andet dem, som Frikorps Danmark kommer til at bo i, øh, til dels bygge af de her jødiske slavearbejdere. Og øh, de får ikke noget at spise, så de bliver meget, mange af dem bliver meget hurtigt arbejdsudygtige, uduglige, og så gennemfører man en til to gange om ugen såkaldt selektion, det vil sige, at man stiller dem alle sammen op, og dem, der ser svage ud, de bliver pillet ud, og så bliver de ført over til en grusgrave og undervejs er der faktisk også nogen, der er blevet der er omkommet i de der togvogne, hvor de... Er... Ja, det der også, ja. ja, det er der også. Der er også nogle enkelte der. Det er ikke så mange. Men, men til gengæld, så sker der det i løbet af de 16 måneder, som Jødelejren eksisterer, 1942-1943, den bliver opløst i september 1943, der dør over 1.400 af de 1.500, man havde skaffet til, Og der er 91 overlevende, da man opløser lejren og fører dem bort til nogle andre koncentrationslejre. Og du har talt med en af dem? Jeg har talt med Itak Wasserstein, som, øh, som lige inden han døde, han boede i München, han har optrådt ved flere, i flere retssager i udlandet imod øh, gerningsmænd fra, øh, fra, den, fra den her lejr. Ikke? Og øh, skrev også øh, sine erindringer på et tidligt tidspunkt. Og det, det er vældig godt, fordi en meget gammel mand har øh, knap så, så god hukommelse, som han har haft, og det der var tættere på. Så kan man kunne sammen, sammenligne de ting, og det er der er en meget, vældig høj troværdighed i det, han fortæller. Også fordi han bliver pillet ud til at være... I køkkenet i den her lejr. Og til sidst er han den eneste, fordi at når der kun er 91, så skal der ikke laves ret meget med. Øh, så øh, er oprindeligt 20 i køkkenet, så er der en eneste tilbage, da de bliver evakueret. Ja. Det, var, det var gribende at, at tale med ham og, og at prøve at forestille sig, hvad han har været vidne til. Fordi øh, forholdene i den lejr var altså, meget, meget brutale. Jeg har arbejdet med koncentrationslejrene i 25 år professionelt som forsker. Det her er altså det værste, jeg har set. Og det, som øh, der også er øh, ret grugopvækkende eksempler på, det er jo, at de her vagter, hvor, hvor flere af dem jo faktisk er, ikke er tyskere, øh, men, men nogle af dem er, fleste af dem er, men øh, der er men en hollænder, som er utrolig brutal her. Det, det er ret hårdrejsende. Øh, det er jo, som om de slår folk ihjel, øh, simpelthen, øh, for, for, for deres egen Det For øh, sjov, for sadisme for seksuelt tilfredsstillelse. Øh, der er seksuel mutilation med døden til følge i massivt omfang. Er det, der er, der er, en, er der en af dem, der er homoseksuel? Er det, det, der... der er en af dem, som er homoseksuel, men han, har, han får jo andre med. Ikke? Øh, og en af dem, han får med på det, øh, det er så en hollænder ved navn Løgen, som øh, mange år efter krigen bliver dømt i Holland til fængsel for øh, en række drab. En anden en af dem, der er med, det er så Jørgen Christiansen fra Danmark, øh, som øh, sandsynligvis havde fået... Ja, det kan man ikke rigtig sige, hvordan det var gået ham. Han, han, han dør angivelig på Østfronten i slutningen af 1942. Så, men har, har blandt fangerne og også sine øh, øh, med-SS-kammerater, der ikke ry for at være en af de allerværste. Det er meget brutale ting, og, og man kan sige, at chefen for det hele, det er det var Heinrich Himmler, øh, og han, øh, han skærer tingene sådan set ud ret meget i pap, om hvad er synet er på... på Ich meine, die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgeraten. Es hat ihnen Partei genossen. Gott da steht unser Programm drin. Aus Schaltung der Juden Ausrottung machen wir Gleichkeiten. Und dann kommen sie alle, alle die braven 80 Millionen. Deutschen, jeder hat seinen anständige. Så alle andre, som svinger, det er en prima jute. Og så geseen, det er turist, han kan. Manden, vi hører her, det er rejsfyrer SS, Heinrich Himmler, i en fortrolig tale, han holder i, eller holdt i posen, eller patsnan i det nuværende Polen, den 4. oktober 1943, og det gør han til en, en gruppe betroede mænd øhm, i SS. Og der går han fuldstændig klar, hvad opgaven går ud på, og hvad han forventer øh, af dem. Øh, det han siger, det er, at jeg, jeg henviser nu til evakueringen af jøderne, til udryddelsen af det jødiske folk. Der, det er noget, som er let at sige, det jødiske folk vil blive udryddet. Det siger alle NSDAP-medlemmer. Det er helt klart, at det er vores program. Udrydelsen af jøderne, udrydelse, det gør vi. Og så dukker de frem. De er 80 millioner tyskere, og hver kender de en anstændig jøde. De siger, at de, at de alle de andre de er svin, men den her det er en fremragende jøde. At alle de, som siger sådan, har ingen overværet det. Ingen har gennemgået det. Blandt jer ved de fleste, hvordan det er, når der ligger 100 lige samlet, når det er 500 eller når det er 1000, at gennemgå det, og at gennemleve det, og alligevel, bortset fra undtagelse sig af menneskelig svaghed, Forblive et anstændigt menneske. Det har gjort os stærke. Det er en hæd i vores historie, som aldrig er nedskrevet og aldrig vil blive nedskrevet. Vi havde den moralske ret. Vi havde en pligt over for vores folk til at dræbe det folk, som ville dræbe os. Terkelstræde. Hvad, hvad siger man til sådan nogle ord? Okay. Altså for det første var der jo overhovedet ikke noget belæg for, at jøderne skulle ville tyskerne til livs på noget tidspunkt. De beundrer den tyske kultur. Mange af dem bare har været med til at, så at, sige, at drive den fremad som musiker og som videnskabsmænd osv. osv. Men en af de ting, der slår en, det her det er jo en slags evaluering. Det er en evaluering på et tidspunkt, hvor hovedparten af folkedrabet på jøderne sådan set er ved at klinge ud. I, i efteråret 1943. Det er lige efter, at jødelejren i Bobrysk er nedlagt, og Frikorps Danmark også er blevet, blevet, blevet opløst og gjort til en del af almindelige Våben-SS-enheder osv. Himmler var en, en stor psykolog på en måde. Han siger, det her med, han siger, at ja, man kan så nemt sige det her, at vi har det ideologiske mål, jøderne skal forsvinde osv. Men hvad vil det sige, når vi står der og ser menneskene selv? Osv. Og der er det altså, at han, at han, at han og hele hans system de opbygger et, et uddannelsessystem, som skal gøre det muligt for mennesker, som egentlig er opdraget med næstekærlighed og kristendom og sådan nogle ting, der er at overskride de grænser og gå at øh, øh, udøve ekstrem og grænseløs bold overfor dem. Og så øh, en stændig mennesker. Og så deres anstændighed består i, at de ikke bestjæler dem. Det passer så ikke. Det skete i massivt omfang, og staten bestjæler dem systematisk. Ikke? Men almindelige folk gjorde det også. Øh, men øh, ideen er altså, at vi dræber for øh, det højere projekt skyld. Ikke? Vi dræber for, fordi verdens uden jøder vil blive en, lø, en lys og lykkelig verden. Tak, Hedstræde. Vi skal prøve at gøre regnbrættet op her til sidst. Hvad skete der egentlig med de her øh, gerningsmænd, Lad os kalde dem det, det er jo forbryder, det er der overhovedet ingen smælds tvivl om. Øh, skete der retfærdighed efterfølgende, både de tyskere, som begik de her forbrydelser, men også de danskere, som, som medvirkede til det? Altså der var processer imod, imod nogle af de tyske befalingsmænd dels i øh, i Hvide Rusland, altså i Sovjetunionen, og der kan man lidt diskutere hvor kan vi sige <laughs> retsskaffende de processer var og så videre det, men dels også i Tyskland og forskellige andre lande øh, og øh, i Danmark er, har vi kun et eneste eksempel og det er og det er Carl Johan Gerhard Jørgensen fra Rosvedby der blev i dømt fem års fængsel for at slå en jøde ihjel med sin geværkolve øh, smadrer han til hans hoved. Øh, og øh, øh, der må man konstatere at øh, de danske, den danske anklagemyndighed var lynhurtigt til at som de skulle efter øh, retsopgørs lov der, ikke, øh, at ikke og dømme folk for at være i øh, tysk altså i fremme kristianste det var ulovligt det var ulovligt i Danmark på det tidspunkt ikke? så det blev de dømt for men man interesserede sig ikke for hvad de egentlig havde begået af forbrydelser bag ved linjerne øh, og som led i krigsførelsen i de sovjetiske områder det var også svært at føre beviset, må man sige, men en for, første forudsætning for, at man begyndte at finde ud af, at det var svært at føre beviset. Det var, at man havde viljen til overhovedet at starte efter Det gør man ikke, og Carl Johan Jørgensen bliver jo øh, kun dømt fordi en af hans kammerater, øh, der selv sidder i fængslet og bliver sigtet for noget, han lader om ham og, for, og siger, at ham der har jeg set gøre det og det. Og så, da han bliver konfronteret med det, så tilstår han. Så får han fem års fængsel. Det er ikke meget for et drab, overlagt dram og så ved jeg, ikke. Men der er dommerne, og jeg, jeg, altså, jeg synes, man, man rykker håret ud af hovedet af forarvelse, der er dommerne øh, så larts, fordi de siger, jamen den jøde var jo næsten død i forvejen. Ja, på grund af det regime, som Karl-Johan uh, Johan Jørgensen, som kommandør for den her lejr i en periode, var med til at opbygge og vedligeholde. Men hvad med, det, der er også lidt påfaldet, det er faktisk, til mange af de her tyskere, de overlever krigen og det er faktisk først op i 60'erne i 70'erne at de kommer for en domstol eller nu der, er jo der kører stadig sager, ikke sandt? Ja, ja og det, det har jo at gøre med, at Artenauer, for, for at etablere sit øh, vesttyske øh, og økonomiske mirakel, havde brug for alle eliterne. Og mange af de her folk var jo, kan man sige, det var en del af eliteuddannelsen, det var, at man skulle over og overskride sine grænser i østområderne. Så, så der bliver givet en generel amnesti kort efter, at Ardenauer og CDU er kommet til magten i, i Tyskland. Øh, øh, og så øh, går der et stykke tid, og så er der alligevel andre, som siger, nej, det her er altså for groft, prøv lige at høre, hvad de har gjort, sådan noget, og så iværksætter man efterforskninger. Og mange af dem, de fleste af dem, løber ud i sandet, men det har meget været vores kildemateriale, det har været altså vidneforklaringer og forklaringer, som sigtet har afgivet i forbindelse med processer, af hvilke de færreste førte til dom. Og det er ikke fordi, de ikke har gjort noget, men det er fordi, at bevisbyrden og løfte den 10, 20, 30, 40 år efter begivenhederne, det er meget, meget svært, ikke? En af de ting, som, som måske har været, som er nye i den her, det er jo, at, at det har ikke sådan været så lysende klart, at, at de SS'er, som de fleste har hørt om, drog over og, og, og kæmpede på Østfronten, at de også har medvirket til de her forbrydelser. Og sådan det, det, er jo, det er jo ikke ligefrem den historie, man har hørt siden 2. verdenskrig, man har ikke hørt, om de har været SS altså lejerkommandanter, og de har deltaget i... I, i klapjagt på, på partisaner og sådan det er sådan noget mere man har ligget og slået og, og slås med den røde røde, røde ved Ilmensøen og, og andre ting. Øh, så hvilken rolle spiller det er bare en totalt tabu eller eller hvad? Ledende Waffen SS generaler starter i slutningen af 1944 simpelthen den historie, som alle så at sige, kan man sige, skal, skal abonnere på af de her SS-mænd og så videre. Nemlig, vi var bare, øh, bare knaldhårde elite-tropper, og vi tog, øh, vi tog allermest ild og så videre. Ikke? Øh, og vi kæmpede øh, værdigt Og så var der lige en bestemt øh, lille gruppe i SS, som var nogle forbrydere, og det var dem, der kørte koncentrationslejren. Og det lykkedes dem at få de almindelige SS-mænd til at tage den til sig, den der. Ikke? Det bliver et godt forsvar. Og det er den historie, som de fortæller til de danske retsmyndigheder øh, og til din danske offentlighed, den danske offentlighed. Og så er der i tidens løb kommet sådan episodisk, kan vi sige, sådan anekdotisk, at der er kommet lidt frem. Nå, om der var en, der havde set en, et, et, et, et, et massemord. Der var en, der havde skudt øh, nogle krigsfanger og så videre. Der, ikke? Men øh, det er først, når man sætter det i sammenhæng med den samlede krigsførelse, at man er i stand til at se, hvad de her anekdoter i virkeligheden fortæller for en samlet historie om den danske, de danske SS-frivilliges totale integration i det nazistiske folkedrabspolitik. Tak skal du have, Du er medforfatter sammen med Dennis Larsen til bogen En skole i vold, Buprusk 1941 44 Frikofs Danmark og det tyske besættelsesager Dømme i Hvide Rusland, som er udkommet på forladet. Gyllendal. Tak til Jesper Vester der sad i Teknikken. Programmer, programmerne her i Hitlers Eslør til rettelagt af mig, hedder Jarl Cordua, og alle programmerne kan i øvrigt podcastes på Radio 24 7's hjemmeside, www.radio247.dk. Her er den røde kor med partisansangen. Tak for i dag.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 winning